Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wasallatu wasallam muhammad wa sallam amma ba'd Nasolimo iz oblasti fiqa dosli smo Zadnje što smo radili, bilo je salatu u džama'a, koliko se sjeća. Ha? Sehvi sešta bilo za nje, nismo radili je salatu u džama'a. Dobre, Ovo ćemo to danas uzeti. I što stignemo ostalo. Nači pod naslovom namaz u džama'atu, kaže, autor kaže, va hije vađi beton, va kad varade il kitav u sunetu, alhathu varao fil kitab i kaže klanjanje u džematu je važib došloju u kur'anu i sunnetu posticanje na to lika legitala z bogoreči uzvišenog wa i činite ruku sa onima koji su na ruku što znači džematu I qoulihi ta la iriči uzvišenog i kada budeš sa njima i i budeš klanjao namaz ovdje ajt riječ o namazu o namazu u strahu da je naređeno uh, klanjanje namaza u strahu u džematu pa, uh, pa on niko dokazuje sa, sa ovim koranskim ajtom odnosno sa namazom u strahu kaže ako je namaz u strahu obaveza klanjati u džematu onda je preči da se klanja namaz koji se klanja bez straha da se klanja u džematu <kli> što ima smisa naravno što je jaka argumente. Također, vakauluhu ta'ala riječi uzvičenog i usabihu lehu fiha bilo godobu val'asad rižalun. <coughs> veličaju, veličaju njega u džamijama, ujutro i naveče večer, rižalun, moškarci, moškarci, znači to se oni koji klanju u dokazi znači s koranskom majetom, pa onda kaže uh, i, i, qalihi sallallahu alaihi wa sallam ovo dokazivanje sa ovim prvim majetom i s ovim trećim majetom, to je indirektno dokazivanje, nije nije reknuo po ovom pitanju. <coughs> I kaže sa riječima postanika sallallahu alaihi wa sallam, znači navode argumente uh, da je vađib klanjati u džematu. Salat ul džemati afdalam i salat ul faddi bi sebi'i va iširine deređe. Namaz u džematu je vrijedniji i bolji od namaza pojedinca za 27 deređa. Mi smo radili ovaj hadis iz Umdetu lahkama i komentar na njeg tako dalje. Uglavnom, ovaj argument najjači je koji kaže da se neklanja klanje u džematu. Jer ako je klanjanje u džematu vrijednije za ovaj broj 27 ili 25 kako došlo u brevajetu, Nego namaz pojedinca, to ka znači da je namaz pojedinca u redu, da je dozvoljena. Samo što je u pitanju vrijednost. U je vrijedniji, a mimo džemate je manj, manje vrijedno. A ne da je vađib. Znači, tako da ovaj argument protiv, protiv onih koji doka... Nije, nije bolje da ga ni naveo ovdje na ovom mjestu. Jer jači argument za, on, za onaj drugi stav. Znači, ono je džumhu uručenjaka. Vi to dobro znate, znači, džumhu uručenjaka je na stavu da klanja džematu nije vađib. A to s ko? tri mezeva. Hanbelije su na da se glanjani u džematu vađiv, ostala tri mezeba da nije vađiv, odnosno šafije kažu da je, da je uh, i maliki je kod njima se da je fartki faja, odnosno uh, unutar tri mezeba je uh, stav taj, ka, kažu ka fartki faja, znači obaveza je neko da umete da klanja u džematu. Ali nije pojedine što svakom Mosimano obaveza da klanja u džematu. A sa strane argumenata Allah za nabilje bliže je ovo na čemu su Hanabile. Zbog čega? Zbog ovog sljedećeg dukačka koju ću se sp وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى كذا ركاء أسليبس који дошао и питао га да u да jer nema ko da ga vodi na namaz pa mu je rekao mu je rekao da ima izgovor za zato da ne klanja u џемату pa kada je otišao za onoga ponovo pa kaže poslanik sam sam da el da bi sada da čuješ poziv na namaz a to je ezan pa on govori ne znam da pa mu je rekao fa edip pa onda se odazovi hadis bijemo se svoj zahir znači ovo je jedan od najčešćih argumenata ovaj zaklanjanje u džematu i ovaj i ovaj argument uh, za za zaklanjanje u strahu. i imamo najtreći hadis a to je ovaj treći argument a to je ovaj hadis koji ćemo doći posle toga uh ukom kaže poslanik sallallahu alayhi ve wa sellem waldi nafsi bi yadi hadis radli smo ga iz umdatul ahkama hadis mutafekun alayhi waldi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi hatab yuhtatab Thuma amur abisala, fel yodileha kaže imao, tako mi je ono učio je u ruci ma duša imao sam namiru da naredim da se naloži, da se donese da se nose granje, drva suho granje, da se donese i da se naloži vatra, a zatim da naredim da klanjaj da, da, namaze da se provuči ezan Thuma amur ređulen fej umme nase i da naredim čovjeku da predvodi ljudu namazu Toma okhalifa ila rijalin a zatim idem do muškaraca fa uharriq alayhim buyutahum. A zatim do muškarača, znači koji nisu došli na namaz i da zapalim njihove kuće. Rekao smo da je došlo u nekim rivayetima hadisa ovog mimo Buhari i Muslima da je došlo pašnjenja da se tu misli, da je došao izgovor nastavku na hadisa da to niju radio zato što tu je kući imaju žene i djeca koji nisu kriv za to pa to nije U Uglavnom, također, znači, i uvoj argument da je obaveze klanjanja u džematu. <clears throat> A onda imamo ovaj četvrti argument koji je na ovdje kao uluhu, salallahu alim, men samijan i da, felem jeti, salate lehu ila min udhrin, ko kaže čuje poziv, ko čuje ezan, felem jeti, i ne odazove se, ne dođi na namaz, ne imamo namaza, felela salate lehu, ne imamo namaza, osim min udhrin, osim sa opravdanjem. <coughs> znači ovaj hadis da je vjerodostaja, znači bio bi također jak argument, međutim ovaj hadís uhtulife fi vakfihi vo vaslihi znači razlilo se to ono što smo učili zem stala hadisa, razlilo se k ovog hadisa da li je maukuf da li su to riječi ashaba ili su to riječi posanika sallala da ima break break do lans pre, pre, pre naslaca. Naš znači, ima slabosti u sebe le ovaj hadis. Ajde viro do usten. Imamo ono pitanje felas alate lehu. Ne imamo namaza kakvog valjanog ili potpunog. Možemo to mada nema potpunog namaza, nema potpunu nagradu. Također navodi ovde ovaj hadis sljedeći vu qauluhu sallallahu alayhi wasallam. Ma min ثلاثه karjetin v bedvin. Lato kao fimo sala tu illa isttahveli alehi, aliime šetan, alihimmu šetan, kaže ne ima trojci koji budu u nekom gradu il selo, ili selu ili neko, na nekom pustinju, pustom mjestu. Lato kao fimo sala i da uh, ne obave tu namaz misi so narodno u žematu. illa istahve dalehimo šetan, a im šetan nije tu prišao da ni odvratio kom fil bil žeema navvam daklanjati žemaatu. Fe innema je akuluzibu da budjete u žemate, pal da budete u žemate zddrižite žemata. Fe innema jekolo zibu, minel gonemil kasje, jer v vuk jedi od ovaca onu koja odbirgne koja se odvoji od stada dobro načito se navodi kao argument s tim da je ovdje ovaj hadis imao nemodrižen slabost što mnogi smatraju prihvatljivim i rodoustojnim kaže također Abu Abdullah ibn Masuda Abdullah ibn Masuda men sarahu an yalqalah gadan muslimen falyuhafidh ala ha ulai salawati haithu yunada bihin kaže ko koga raduje da sretni Allaha sutra kao musliman neka vodi računa Uh, o ovim namazima kaže Hajfi na da bihnah uh, kada se poziva na njih znači mi se na farzove namazeka se pozivani na i se klanjaju znači udžematu videli je hadis u, u muslimo uh, a to je u stvari kaže Abdullah ibn Masuda dobro glavno znači oni ove nave ode o argumentu s naj, najjači argument sa kojim se dokazuje obaveza klanjanja udžematu a imamo najdrugi drugi, drugi stav učenjaka o to smo govorili detaljno to je meseli njegov je argument na čovaj čo hadis ovde što je naveden a to je da je namaz znači njegov ja, jači argumenta je da je klanjanje uđ, da je namaz u džematu vredniji od namaza pojedinca za 27 dereža ili 25 dereža ili stepena ili džuz adilova a još najjači argument koji smo rekli, da je najjači argument sečat bazirano za luk znači taj hadis je zaista jak, jak argument za oni koji da nije važno nađe žemata. Kako? Jer u hadisu došlo šta? Ko men ekele su men evo besalen, evo korrate ko kaže pojedi bijeli luk, crveni luk ili prasu Fela židena, neka se nikako ne približava našoj mešći Nastavak, nije bitno pojašnjenje da ima jezijet od tega i mumini i meleci i tako dalje. Kako je argument za tu meselo? Kako je argument? S koje strane? Ako je da je važiv klanjati u džematu, reklo bi, haram vam je jest luk onoliko period, je dovoljno da vam izlapi luk do sljedećeg namaza. Haram je luk. Jer ti je važiv u džematu. A ne znači ako pojedeš luk prije pri na pola sata na satrem na prijedim prije, ovaj klanjanje u džamatu ne trebaš po tom hadisu i poiš pronostao na znači ne trebaš da ideš u mešću da ne bi zijete ljude sa sa s prandom od luka a što znači dozvoljeno znači luk ti je dozvoljen zbog luka ti je da ideš u džemat a nije ti zabranjeno da ga jedeš da ne bi hoš u džemat što ukazuje znači da nije klanjanje u džamatu važno da strogo obavezno da ti bi bilo dozvoljeno da ideš luk Prije, da, ono liko koliko je dovoljno da ti izlapi luk odlasak u džemat. I znači ta argument ima, ima osnovu, ima, ima svoju snagu. Ali eto, uglavnom ovaj, ti ži ispravno je bolje da se ide, da se ide da se klanja u džematu, ali znači da znamo znači, da taj stavi, da onaj ko ne klanja u džematu iz određenog džahla, iz gafleta ili što slijedi stav ovaj uleme koji smatraju da, da nije važib, znači da, da imamo tu širine, da ne smatramo da je tu kao što neko zna pretegnut potom pitanja ako nekog ne vidi znači baš ili kasni osoba dolazi stalno kasnim džamati on na njih dignje frku što kasni što ne dolazi što uvijek kasni on pa dolazi od njega treba fino posetiti da dođeš potrudi da postakneš lep način da dođeš na vrijeme da je dobro je što uhoče dođe pa možda zašto ide nikako ne dolazi drugi klanjak otkri onaj znači prema tome znači treba imati po ovom pitanju razumjeo u toga сходno kako su učenaci, učenaci protumačili Ne zateza, tamo gdje nije zategnuto. 16. 16. tema, kuduru ni sa al-jamaa fil mescid. Prisustvanje žena u džamatu u mesdžedu, paljanju džamatu mesdžedu. Kaže dževazu kuduri ha wasalatiha fil be wasalatu fil beti dozvoljeno njihovo njihovo njihovo žena je dozvolu da da idu da u doklanje u džamatu. Wa salatuha fil beit afdal. Ani no klanjanje u kući je bolje i vrijednije. Zbog riječi sallallahu alejhi ve sellem: "Valat tamna'u nisa ayakhrujna ila mesacjid, wa biyutuhunna khairul hunna." Ne zabranjujte ne sprečavajte žene da izlaze da idu u mešhide, da klanjaju narod do džamida. Kaži u oboju utun khairu lahunne a, a njihove kuće su njima bolje. A, osnova hadisa da se ne sprečavaj žene da klanjaju da izlaze i da idu u mešet to je došo Buhari Muslim to smo radili hadis Buhari Muslim seča sumudul hama. Ovaj dodatak boju utun khairu lahunne to je kod dodatak kod Abu Davuda. Načini je to došlo u osnovi hadisama Mutafekonade ih. S tim da je ispravno, nalazi se najviše da taj dodatak Da je, da, je, da je taj dodatak, da je vjero dostojan. I ukazuje na to, znači, bez obzira što je klanjan u džematu, 25-27 puta vredniji nego klanjanje pojedinca, da je ženama, kao klanjaju kod kuće, vredniji nego da odu da klanjaju u džematu. Pa onda imamo zanimljivu kad žene odu na, na hađi na umru, pa klanjaju onda u, u dva harema dolazi. I sad tamo se njima bolje da klanjaju u hotelima ili da idu da klanjaju u harema. Šta je vredniji? Haremu, ja. šta pa, pa. A što ćemo s kladicom? U kuću. Mi pa da mi kuća. A? Pa da mi kuća. Kako mi li... pa Kuća nije tamo. Znači oni koji stanju u stanovima, a se dodnosi, pa ne odnosi, pa. Mo su tara. da. Kako ćemo stvoriti? Da, va, sićam se da Sheikh onaj ovaj baskritko učeže neko je duže ovaj je duže u dva harema za primjer Amazona i tako dalje savjetuje da na osnovu hadisa da, da je bolje da ne izlazi puno da da svojim hotelima mjestima gdje bude kada nakon što obavi umru i tako dalje Osim teravih teravih kao tetri kao izuze ti uče da kaže da ostvari ispravnije da je bolje rada njoj vrijednije klanjati u hotelu da ima veću nagradu nego da klanja u poslanikovom mešedu gdje je namaz koliko vrijedan 100.000 mazel tako <hled> ili hiljad, poslanikovom, a u haremu, ja, sto hiljada maza. Kao da nju je vrednije klanjati hotelu nego da odi da klanjaju to mešinu. Tako on govori, kada je rekao tako jednoj ženi, kada je saveto, ona kao izbezumno, kako kako će, kako će, kako će, kako pod haremu klanjat hotelu, kao to nema, nemoj, shvati nikad. Dobro, jah durna bila tip. Treba, znači one kada već dođu kada prisutuju namazu, kaže treba da prisutuju bez mirisa, odnosno da se ne namiršu ljekovali sallallahu alaihi wa sallam, la temnu ima, lai me sađe de la voljahruđne tefilat hadis vjerodosan u kojem je došlo ne sprečavajte Allahove robinje, da idu Allahove kuće ali kada već izađu, da izađu tefilat, tefilati značu ne namirisane Mu tajibad, kako je znači, da ne, ne stavljaju miris na seba. Vakoli, sallallahu, ono sjedan, ejuma imerajati na sabet, bukuren, felat, teškad, me'na iša el ahire. Ali izbiliđi muslim svojim sahiju, kaže, koja god žena, kaže, se namiriši, neka ne izlazi da klanja jaciju namaz. Sad nama. I ovođe je poznato, mnoštvo hadisa došlo na to te ima, da žena, kada već idu mešiti, da se ne namiriši i naravno da treba biti propisno obučena treba biti propisno obučena od džilbaba, do dječje <kuh> dobro Andalusen Andalusen Andalusen, Andalusen.